Спочатку капітан ямайського купця Гарднер на настирливі домагання лікаря дати йому доступ до скриньки з медикаментами і дозволити допомогти хворим відповідав брутальною лайкою і погрозами. Але незабаром капітан зрозумів, що йому чого доброго доведеться відповідати за такі великі втрати живого товару. Тому хоч із запізненням він вирішив скористатися із знань Пітера Блада. Лікар Взявся до роботи з властивими йому пристрастю й запалом. Кваліфікованою допомогою, поліпшенням умов, в яких жили його товариші в'язні, він зупинив поширення хвороб. В середині грудня ямайський купець кинув якір у Карлайлській бухті. 42 засуджених бунтівники, що зосталися живими, висадилися на берег. Якщо ці нещасні думали, а багато хто з них справді так думав, що вони їдуть у дику, нецивілізовану країну, то досить було глянути на те, що постало перед їх очима, щоб від таких думок не лишилося й сліду. Вони побачили велике місто з будинками європейської архітектури, тільки без цієї метушні, яка характеризує європейські міста. Над червоними дахами Велично здіймався шпиль церкви. Вхід до широкої бухти охоронявся фортом, з амбразур якого вистромили свої жерла гармати. На зеленому пагорбі над містом владно височив повернутий широким фасадом до моря губернаторський будинок. Цей пагорб багатьом нагадував англійські узгір'я в квітні. Тай день був такий погожий, який квітень дарує Англії, сезон тропічних дощів нещодавно скінчився На широкій брукованій набережні засуджених зустрів загін поліції в червоних мундирах, що прибув для охорони в'язнів І натовп, який своїм одягом та манерами мало чим відрізнявся від юрби в будь-якому морському порту Англії Хіба тільки тим, що в ньому було менше жінок і більше негрів. На огляд вишикуваних засуджених приїхав губернатор Стід. низенький, товстий, червонопикий чоловічок, одягнений у камзол з товстого блакитного шовку, густо розтяцькований золотими позументами. Він трохи припадав на одну ногу і важко спирався на масивну палицю з чорного дерева. За ним у формі полковника Барбадоської поліції перевалься мишово-грядний чоловік на цілу голову вищий з губернатора. На його м'ясистому жовтуватому обличчі відбивався вираз неприхованої зловціхи. Поруч з ним, дивно контрастуючи з його огрядністю, йшла сповнена юної грації струнка дівчина в елегантному костюмі для їзди верхи. Широкі криси сірого капелюха, прикрашеного яскраво-червоним пером страуса, ховали від сонця її довгасте ніжне личко, на якому зовсім не позначився вплив тропічного клімату. Каштанове волосся кучерями спадало на плечі, в широко поставлених карих очах світилася щирість, а обличчя її, замість звичайного для дівчини виразу пустотливої задерикуватості, виражало глибоке співчуття. Пітер Блад спіймав себе на тому, що зачудовано дивиться на це чарівне обличчя, яке так контрастувало з усім довкола. У відповідь дівчина пильно подивилася на нього, і він неспокійно переступив з ноги на ногу, усвідомлюючи свій жалюгідний вигляд. Немитий, нестрижений, неголений, із куйовженим волоссям, потворною чорною бородою в лахмітті, що залишилося від колись розкішного камлотового камзола, в якому його арештували і якого зараз не наділи б навіть нагородня опудало. Блад вважав себе негідним того, щоб його розглядали такі красиві очі. А проте ці очі... Не відриваючись, дивилися на нього з майже дитячим подивом і жалістю. Нарешті дівчина доторкнулася рукою до яскраво-червоного рукава свого супутника, той щось сердито буркнув, повернувся всім своїм масивним корпусом і став проти неї.